З свого хмелю. Тепер усі зібрались на бучках, На мій поклик. І нечай чай, би зрівнявся з усіма, Хоча й далі заставався Володарем цього прихистку І всіх припасів, що там були наготовлені Хоча й не кілька тисяч чоловік. Я приїхав до них Такий самий, як вони всі. Але виходило, Що вони мене ждали, і не вони їхали до мене, а я до них. І в цьому спричинилися мій розум і моя воля. Це я зібрав їх докупи. І вони, поглянувши один на одного, ще виразніше відчули свої гідності. І були вдячні за це мені. І готові були визнати за мною гідності найвищі. І я поглянув на них тепер у хвилину своєї скрути і свого відчаї. І збагнув місто. Свої сили Ким я оточив себе Лицарями квітом народу Тоді сам ніби За цвів розцвів Їхнім полум'ям загорівся і зігрівся А всім довкола видавалося Ніби лиш я сам горю палаю Як велетенська походня Як гнів народу І землі цілою Не обставляй себе Сірими нікчелами І дучина діла велике, Бо й сам посвієш Приймаєш мене не чаю, спитав я, бо вже не маю тепер куди повертатися. Приймаємо, пане Хмельницький, поважну мову господар наш. Та як тебе не прийняти, як прибув у лічбі, чи не більший за мою? То зроби свою лічбу більшою, дай знак, хай збирається твоє товариство. Може і на січ теж дай знак, бо ховатись тепер не будемо. Ще не ставши гетьманом, я вже був ним, серед болісного барахтання в Трясовині безвілля, серед неймовірного сум'яття, лушини, зумів піднести свій поклик, поставити як стовп вогненний до самого неба, щоб усі побачили і здригнулися одні від страху, другі від усвідомлення власної сили. Хто підняв мене над народом Бог, Король? Випадок? Горе? І чому мене? Може, мої давні товариші перевищували мене здібностями і палом душевним, але всі вони були мертві, а мені дано вижити серед пекельних мук, в самотності, яка ж або знищує людину, або підносить дух її на вершини. Коли чоловік потрапляє в натовпи і ховається в них, він розчиняється і знищується в анонімності, в беззликості, обшмуглюється як камінь у потоці. Хто стоїть осторонь, для того сиплються найдошкульніші удари, і коли він не зламається, тоді стаємо би символом віри. Треба, щоб у тобі бачили порятунок, шукали його. Тоді за тобою йтимуть, і за тебе боятимуться більше, ніж за самих себе. Це вище, ніж любов. Тебе оберігатимуть, як власні надії. Може, і з'явився я тої зими на бочках, як велика надія всіх цих упосліджених, вигнаних з дому і з рідного краю, але не зломлених людей. І тому вони слухали мене так прихильно. Хоча не казав їм нічого нового, чого б вони досі не знали. «Погляньте на мене», – казав я їм. Я старий і змучений. Все життя моє пішло на служіння Війську Запорозькому і королеві. Сподівався я, що на старість матиму спокій, А мене переслідують, як і всіх вас, Як народ наш безталанний. Жану мою звели зі світу, Сина малого варварськи побита, Мене осоромлено, майно відібрано, з рідного обійстя вигнано, і немає для мене іншої ласки й нагороди за пролиту за річ посполиту крові, за муки всього життя мого, як тільки смерть під сокирою ката. До вас приношу свою душу і тіло, панове браття, прихистіть і захистіть свого старого товариша, захистіть і самих себе від загроз, які над вами нависають. «Приймаємо тебе, Шмельницький, хлібом сіллю і щирим серцем!» Прокричали тоді мені. «Хто ви і що ви? Скільки терпіння покладено на вас, лицарі-браття!» Казав я їм. «Вольності ваші понищені! Грунти відняті! Вільних лицарів обернено на хлопів, яких женуть на панщину, примушують бути конюхами, свинопасами!» царями й попихачами в панів. Реєстрових зменшено до шести тисяч, та й тих життя гірше Рабського. На Січ нікого не пускають, а кого ловлять коло кодака або в степу шляхетські під'їзди, то вбивають без суду. В саму Січ стержуть жовніри, ніби це розбійницьке кубло, а не пристаниште вільних захисників землі рідної. Козацьке життя ставиться ні на що, за найменші провини стинають голови, вішають, в живих людей забивають в палі, наче в землю святу. Відбираючи майно нашої життя, топчуть і єдине, що залишається у нас, душу нашу і віру, гнуть до унії, розоряють церкви наші, чинять наругу над святинями». Чи ж можна терпіти далі? Треба взяти за шаблі й відвоювати свою землю І свої вольності Щоб на землю нашу Не ступала панська нога Так само, як ніколи Вона не ступала на цей острів Дніпровський Знаю гаразд Що самою шаблею Не допнеш панського війська Надто воно навчене І мужність має високу Самопалами теж проти армати не вдієш багато. Козацьку ж армату брали панські комісари і засіли з нею по замках, і не спускаючи з нас пильного свого ока.